Гога мовчки сидів у затінку машини і палив. Він знав, що високе жито сховає його надійно. Басмач лишив автомат під деревом і підійшов до Василя. «Звідси місцевість добре прострілюється і цілитися зручно». Вася кивнув. «Ти теж чудова мішень. У тебе я вже точно не промахнуся». «Це ти до чого?» Від спокійного тону басмача по тілу Василя пробігли мурашки. «Якщо я побачу, що ти, лягавий, не наша людина, якщо в мене будуть хоча б маленькі сумніви...» «Ти зрозумів? Лягавий!» Василь безпорадно глипнув на той не звертав на їхню розмову жодної уваги. «Я бачу, ти зрозумів. Я не промахнуся!» повторив басмач і раптом посміхнувся. Все ж таки мента налякати вдалося. Василь приречено зітхнув, демонстративно відвернувся і розстебнув ще два гудзики на форменій сорочці. День обіцяв бути спекотним. Шевель, вони вже тут. Мембрана трубки тремтіла від важкого дихання Олега. Ти не помиляєшся? від хвилювання голос шевеля зрадницьки здригнувся. Виключено, вони немає сумнівів. «Скільки їх?» Шевель уявив, як олегові очі прилипли до окулярів бінокля. «Четверо. Разом з водієм. Машина – кремова дев'ятка. Приготуйся, я продиктую номер. Тачка якраз стоїть зручно. Мені в бінокль прекрасно видно». Олег швидко продиктував номер і кинув трубку. Шевель витер спітніли чоло і подивився на годинник. Була половина одинадцятої. Петруня першим помітив машину Шевеля. Він відкинув цигарку і ривчасто наказав приятелеві "Хочеш ж заводь!». Шевель хвацько загальмував поряд з ними, вискочив з машини і тицнув Петруні клаптик паперу, на якому квапливо, але розбірливо записав номер. «Кремова дев'ятка – це номер, уважні будьте, дійте!» Стара, але досить жвава трійка гайнула вперед. Шевель подивився на годинник, витирав джинси з пітнілі долоні, відчинив багажник своєї машини, дістав саме для цього випадку зроблений короткий буксирний тросик. Тепер треба надійно закріпити кермо шістки. Спеціальний пристрій вже готовий. Потім тросиком щепити машини так, щоб зняти його можна було за секунду, легко і швидко. Він зрозумів, що треба поспішати, але працював не похапцем, а розмірено. Так більше шансів встигнути все вчасно. Закріпивши кермо і трос, Шевель зиркнув на годинник і спохмурнів. Потім видобув з багажника повну каністру і подив бензином салон шістки. Порожню каністру жбурнув на мокре заднє сидіння, ляснув дверцятами, закривши їх, і стрибнув за кермо своєї машини. Поїхали! До роздоріжжя кілометрів з двадцять Рух був поки що не дуже жвавий І Шевелю без проблем вдалося вирулити на шосе Він їхав не дуже швидко, аби припнуту ззаду шістку не кидало в різні боки Хоча кермо й надійно, він все одно був обережним Виїхавши на Київську трасу, Шевель дозволив собі додати швидкості І, вигадавши момент, різко крутонув кермо вправу. З усіх боків оглушливо заскрипіли гальма. Скосивши очі на циферблат, Шевель вистрибнув з машини, залишивши ввімкненим мотор. Невловимим рухом відчепив трос. Обурені водії вже поспішали до автохулігана, що перегородив собою дорогу. Шевель клацнув запальничкою, Синюватий язичок полум'я дружньо підморгнув йому. Наступної миті – цей язичок вже лискав облити бензином сидіння шістки. Полум'я спалахнуло так несподівано, що всі злякались. І заклякли. Цього й прагнув Шевель. Він скочив за кермо своєї машини, газонув, з'їхав з асфальту на грунтову дорогу, розвернувся із справністю каскадера і помчав на всіх парусах у бік міста. Машина рвонула саме тоді, коли мужики, оговтавшись, вирішили ловити ідіота, що запалює машини прямо посеред дороги. Київська траса була закупорена велетенською пробкою.